Angel Lehen esaldia irakurri dunean adiskidetasuneko mezu batzela pentsatu dut hartatzaileak sustengatzeko. Segda irakurtzean tristura eta haserrea sentitu dut. pentsatzen dut jendea beldur dela ez jakintasuna eta uste dut gutxiengo bat dela agian bakar bat auzoak izenpetu duena.. Beste auzoek ez dute berdin pentsatzen sustenu mezuak izan ditut. <gibar> Polizia kontaktatu nuen inkesta burutu dute auzoen artean eta beste bi er zaineek jaso dute gutundera. infir Horregatik ere salatu dut, estadin berriz gerta elkartasuna eta ezagupena. Behar ditu.on on a besoin de reconnaissance et voilà